Розділ 15. Мінькі. Ти згадаєш про те, що забулося. Після пірової перемоги в Клаудгепі ця фраза переслідувала Дена як уривок якоїсь безглуздої, дражливої музики, що бува застрягне тобі в голові і не відпускає. І ловиш себе на тому, що мугикаєш її навіть плентуючись серед ночі до туалету. Ця фраза таки сильно дратувала, але не була безглуздою. З якоїсь причини вона асоціювалася в нього з Тоні ти згадаєш про те, що забулося». Щодо того, щоб скористатися віннебаго правдивого вузла, аби дістатися до своїх машин, які залишилися стояти біля вокзалу Тіні Тавн на міській Толоці у Фрейджері, питання не виникало. Навіть якби вони не побоювалися, що можуть залишити в ньому якісь цікаві криміналістам свої сліди, або що хтось їх помітить, коли вони з нього виходитимуть, вони б і без голосування одностайно відмовилися. Всередині нього тхнуло не тільки хворобою чи смертю, в ньому тхнуло злом. Аден мав ще й іншу причину. Він не знав, повертаються чи ні члени правдивого вузла, як примарні люди, але не бажав перевіряти такої ймовірності. Тому вони покидали спорожнілий одяг і ін'єкційне знаряддя у сако, де ті речі, які не потонуть, мусить віднести течією в штат Мейн, і поїхали назад так, як були сюди приїхали – на Гелен Рівінгтон. Девід Стоун упав на провідницьке сидіння, побачив, що Ден все ще тримає в руках абриного іграшкового кролика і простягнув по нього руку. Ден віддав кролика майже без вагань, відзначивши собі, що саме батько абри тримає в іншій руці. Свій Блекбері. Що ви збираєтеся з цим робити? Дейв подивився на ліс, який малькотів у бабіч в залізниці, потім знову на Ден. «Тільки-но ми опинимося там, де з'явиться стільникове покриття, і я збираюся зателефонувати додому, до дінів. Якщо там ніхто не відповість, я телефонуватиму до поліції. Якщо відповідь буде, і хтось Емма чи її мати скаже мені, що Абра пропала, я телефонуватиму до поліції, якщо припустити, що вони самі цього вже не зробили». Погляд у нього був холодний, оцінюючий, і далекий від дружнього, але він принаймні тримав свій страх за дочку». Свій жах сказати точніше в собі, і Ден за це його поважав. Крім того, це полегшувало можливість звернутися до його розуму. Я вважаю винним у цьому вас, містер Торенс, це був ваш план, ваш безумний план. Зайве нагадувати, що вони всі були підписалися під цим безумним планом, чи про те, що вони з Джоном не менше за її батька стривожені тривалою мовчанкою абри, правду кажучи, цей чоловік був правий. Ти згадаєш про те, що забулося? «Це черговий спогад з Оверлука». Ден подумав, що мабуть. «Але чому зараз? Чому тут?» ви її майже, напевне, захопили. Це був Джон Далтон. Він пересів до першого пасажирського вагона зразу позаду них. Залишки низького сонячного світла, проходячи крізь дерева, ми готіли на його обличчі. «Якщо це так, і ви повідомите про це поліції, як ви гадаєте, що трапиться з аброю?» «Хай благословляє тебе Господь», – подумав Ден. Якби те саме сказав я, сумніваюся, що він став би мене слухати. Тому що там, в глибині, я залишаюся незнайомцем, який таємно змовлявся з його дочкою. Він ніколи не буде цілком переконаним, що я не той, хто втягнув її до цього неподобства. «А що інше ми можемо зробити?» – перепитав Дейв. І тому його крихка спокійність надломилася. Він заридав, притискаючи до обличчя абреного кролика. «Що я скажу своїй дружині? Що я стріляв у людей в Happy, поки якийсь монстр викрадав нашу дочку?» «Будьмо послідовними», – сказав Ден. Він не думав, що абриному батькові зараз варто цитувати гасла АА на кшталт «Попустися», «Дозволь Богу» або «Не занепадай духом». «Вам треба зателефонувати Ді, щойно ми в'їдемо в зону покриття. Я думаю, вони знімуть слухавку, і там у них все буде гаразд». «Ви думаєте, так чому?» Під час нашого останнього зв'язку з Аброю я сказав їй, щоб вона попросила маму своєї подружки зателефонувати до поліції. Дейв блимнув очима. «Ви це насправді зробили? Чи просто кажете так зараз, щоби прикрити собі гузно?» «Я це насправді зробив». Абра почала відповідати. Вона промовила «я не», а тоді я її загубив. Мені здається, вона хотіла сказати, що вона більше не вдійнів. «Вона ще жива?» Дейв ухопив Дена за лікоть рукою холодною, як у мертвого. «Моя дочка ще жива?» Я відтоді нічого від неї не чув, але впевнений, що вона жива. «Звісно, хіба ви могли щось іще сказати», – прошепотів Дейв. «Прикриваєте собі гузно, а вже ж!» Ден прикусив язика, щоб утриматися від колючої відповіді. «Якщо вони почнуть пересварку, будь-який слабенький шанс повернути назад Абру перетвориться на безшансовість». «У цьому є сенс», – сказав Джон. Хоча він усе ще залишався блідим, руки в нього не зовсім заспокоїлися. Він говорив тим своїм голосом, яким користався в розмові з хворими. «Мертва вона не потрібна тому з них, який залишився, тому, який її захопив. Жива вона заручниця, також вона їм потрібна для, ну... Вона їм потрібна заради її екстракту», – сказав Ден, – «її духу». І ще одна річ, – сказав Джон, – «що ви збираєтесь розказати копам про тих людей, яких ми вбили?» що вони почали зациклюватися, ставати то невидимими, то знову видимими, аж поки зовсім не зникли, а потім ми позбавилися їхніх їхніх решток. Я не можу повірити, що дозволив вам себе в це втягнути. Дейв смикав кролика з боку в бік. Скоро стара іграшка розірветься, висипавши з себе набивку. Ден не був певним, що спокійно витримає це видовище. Джон сказав, «Послухайте Дейве». Заради своєї дочки ви мусите ясно собі усвідомити. Вона в цій справі відтоді, як побачила фотографію того хлопчика в шопері, і почала намагатися щось про нього з'ясувати. Коли та, що Абра її називає жінкою в Капелюсі, дізналася про її існування, вона майже, напевне, мусила почати її шукати. Я нічого не знаю про той дух. Я дуже мало знаю про те, що Ден називає сяйвом. Але я знаю, що люди, з якими ми маємо справу, не залишають свідків. І якщо йдеться про того хлопчика з Айови, то ваша дочка і є свідком. Зателефонуйте до Дінів, але зробіть це безжурно, сказав Ден. Безжурно? Безжурно? Дейв скидався на людину, що намагається вимовити щось шведською мовою. Скажіть, що хочете спитати вабри, чи потрібно вам по дорозі додому заїхати до крамниці, купити щось хліба там чи молока, чи ще чогось такого. Якщо вони скажуть, що вона пішла додому, «Просто скажіть гаразд, ви подзвоните їй туди». «А потім що?» Ден не знав. «Все, що він знав, це те, що йому треба подумати. Йому треба було подумати про те, що забулося». «Знав Джон. А потім спробуй подзвонити Біллі Фрімену». Вже сутеніло, і прожектор Ріви прорізав понад рейками видимий конус, коли в телефоні Дейва з'явилися рисочки. Він подзвонив Дінам, і хоч під час розмови він щосили стискав, понівеченого вже кролика і під краплинами спливав по його обличчю, Ден вважав, що цю роботу він виконав добре. Чи може Аббі підійти на хвилинку до телефону і сказати йому, чи не треба їм чогось у стоп and scupiajsa»? О, вона пішла. Тоді він спробує застати її вдома. Він послухав іще якусь хвилинку, сказав, що обов'язково це зробить, і завершив розмову. Він подивився на Дена. Очі наче обведені білим проваллям. «Місіс Дін хотіла, щоб я з'ясував, як почувається Абра. Очевидно, вона пішла додому, пожалівшись на менструальні коліки. Він похнюпився. Я навіть не знав, що в неї почалися менструації. Люсі про це нічого не говорила. «Є речі, які татусям не обов'язково знати», – сказав Джон. «Тепер спробуйте подзвонити Біллі». «Я не маю його номера». Він рубанув коротким односкладовим реготом. «Ха! Ми ще та задрипана команда». Ден проказав номер по пам'яті. Дерева далі попереду вже почали річчати, і він побачив світло ліхтарів вздовж головного проспекту Фрейджера. Дейв потицяв кнопки і, набравши номер, почав слухати. Слухав довго, потім відмінив дзвінок. Голосова пошта. Троє чоловіків мовчали, поки Ріва, вирвавшись з-поміж дерев, котилася дві останні милі до «Тіні Тавна». Ден знову спробував сягнути абри, посилаючи свій ментальний голос з усією енергією, яку міг себе видобути, але нічого не отримав у відповідь. Той, якого вона називає Круком, можливо, якимось чином приголомшив її. Та татуйована жінка була зі шприцом. Можливо, у Крука теж мався свій. «Ти згадаєш про те, що забулося?» Погодження цієї думки виринуло з глибини його мозку – з тих закапелків, де він ховав скриньки зі своїми жахливими спогадами про оверлук і привидів, якими в тому готелі кищило. Там був котел. Дейв глянув на нього з провідницького сидіння. Ага. Нічого. Опалювальна система в оверлуку була древньою. Тиск пари треба було скидати через регулярні інтервали часу, бо він повз угору і вгору до тієї межі, коли котел міг вибухнути, підкинувши весь готель до небес. У своєму дедалі крутішому впаданні у божевілля Джек Торренс про це забув, але його малий син отримав сповіщення від Тоні. А зараз що це? Нове сповіщення чи просто навісний мнемонічний вибрик, породжений стресом і почуттям провини? Бо він дійсно почувався винним. Джон був правий. Абра стала би ціллю правдивих безвідносно до будь-чого, але почуття залишалися невразливими до раціональної думки. Це був його план-план, який пішов Шкереберть, і він тут був боржником. «Ти згадаєш про те, що забулося?» Це голос його старого друга, який намагається повідомити йому щось про його теперішню ситуацію, чи просто грамофон. Дейв із Джоном поїхали до будинку Стоунів разом. Ден їхав за ними слідом у своїй машині, радий, що залишився наодинці зі своїми думками. Хоча не схоже було, що це якось допоможе». Він був майже впевнений, що є в цьому якийсь сенс, щось реальне, але воно не давалося. Він навіть спробував покликати Тоні, чого не намагався робити відтоді, як був іще підлітком, але безуспішно. Пікап Біллі більше не стояв на Ричленд корт Для Дена це було зрозумілим. Рейдерська банда «Правдивого вузла» приїхала у Віннебаго. Якщо Круг вийшов у Еністоні, він залишився пішим і потребував якогось транспорту. Гараж стояв відкритий. Дейв вискочив з Джонової машини раніше, ніж та встигла зупинитися, і побіг до середини, гукаючи на ім'я Абро. Потім, висвітлений фарами Джонового Сабурбена, наче актор на сцені, він щось підібрав і видав звук, що був чомусь середнім між стогоном і скриком. криком. Під'їхавши і зупинившись поряд Сабурбеном, Ден роздивився, що там Абрин наплічник. І тоді Дена вхопило бажання випити, воно було навіть сильнішим, аніж того вечора, коли він дзвонив Джону з парковки ковбойського бугі-бару. Найсильнішим за всі роки, що минули відтоді, як він отримав білий жетон на своїх перших зборах. Бажання просто зараз же здати назад на цій під'їзній алеї, ігноруючи їхні крики, і помчати назад у фрейджер. Там є бар під назвою «Блакитний лось». Він проїжджав повз нього багато разів. Завжди з рефлекторними думками колишнього п'яниці. Як воно там всередині, яке в них бочкове? Якого роду музика у джукбоксі? Яке віскі на полицях і якого сорту в їхньому колодязі? Чи є там приємні виглядом леді? І як би йому куштувала перша чарка? Чи куштувала б вона йому смаком дому? Як ніби він повернувся додому? Він міг би отримати відповіді принаймні на деякі з цих питань раніше, аніж Девід Стоун викличе копів, і копи заберуть його на допит у справі зникнення певної маленької дівчинки. «Надійде такий час», – віщав йому Кейсі в ті ранні, напружені до побіління пальців дні. «Коли твій ментальний захист впаде, і єдине, що залишиться між тобою і випивкою – це твоя вища сила». Ден не мав проблем з темою вищої сили, бо мав трохи інсайдерської інформації. Бог залишався недоведеною гіпотезою, але він знав, що інший рівень екзистенції дійсно існує. Як і Абра, Ден бачив примарних людей. Отже, Бог був певне можливим, засновуючись на своїх коротких враженнях від світу поза цим світом. Ден гадав, що той навіть насправді існує. От тільки якого гатунку може бути той Бог, що сидить собі, коли тут розігрується таке лайно. «Так, ніби ти перший, хто загадується цим питанням», – подумав він. Кейсі Кінгслі наказав йому ставати навколішки двічі на день, просити допомоги вранці і проказувати подяку ввечері. «Це три перших кроки. Я не можу, Бог може. І думаю, я йому дозволю. Не думай надто багато про це». Неохочим сприйняти цю пораду новачкам, Кейсі зазвичай розповідав історію про кінорежисера Джона Воттерса. В одному з ранніх фільмів Воттерса Рожеві фламінго, його зірка-трансвестит Дівайн, з'їдає на приміській галявині шматочок собачих екскрементів. Продовж багатьох років по тому Вотерса постійно питали про цей уславлений в історії кінематографії момент. Врешті-решт він якось відбрив. «Там був лише крихітний шматочок собачого лайна, сказав він тоді репортерці, «а він зробив її зіркою. Отже, опускайтеся на коліна», «І просіть допомоги, навіть якщо вам це не подобається», – завжди закінчував Кейсі. Кінець кінцем – це всього лиш крихітний шматочок собачого лайна. Дену невельми зручно було опускатися на коліна за кермом своєї машини, але він автоматично прийняв звичну позу своїх вранішніх і вечірніх молитов. Очі заплющені, одна долоня притиснута до губ, немов щоб не допустити навіть найменшої краплини тієї отрути – що була пошрамувала двадцять років його життя. Господи, допоможи мені не п... Він встиг промовити тільки це, а світло вже спалахнуло. Це було те, що розказував Дейв, поки вони їхали в Клаудгеп. Це була та сердита усмішка Абри. Ден подумав, чи вже встиг побачити цю усмішку Крук, і якщо так, що він з неї зрозумів. Перш за все, це було відчуття його власної шкіри, губ притиснутих до зубів. «Ох, Боже, мій!» – прошепотів він. Він виліз із машини, і ноги його зрадили. Він таки опустився на коліна врешті-решт, але підвівся і побіг у гараж, де двоє чоловіків стояли, дивилися на покинутий абрин-наплічник. Він охопив за плече Девіда Стоуна. «От дзвоніть своїй дружині. Скажіть, що ви їдете з нею побачитися. Вона захоче дізнатися, з якої причини», – сказав Дейв. З його тремтячих губ і опущених долі очей було ясно – як мало йому хочеться цієї бесіди. Вона зараз ночує в квартирі Четти. Я скажу їй, господи, я не знаю, що їй сказати. Ден вчепився сильніше, він стискав, поки опущені очі Дейва не піднялися, не зустрілися поглядом з його очима. Ми всі їдемо до Бостона, але в нас із Джоном там інші справи, про які нам треба подбати. Які ще інші справи, я не розумію. Ден розумів. Не все, але багато. Вони вирушили Джоновим Сабурбеном. Дейв сидів біля водія. Ден лежав на задньому сидінні з головою на підлокітнику і ногами на підлозі. Люсі весь час намагалася змусити мене розповісти, що за причина, сказав Дейв. Сказала мені, що я її лякаю, і, звісно, вона подумала, що щось заброю, бо в неї є трохи того, що мається в Абрі. Я це завжди знав. Я їй сказав, що Абі залишилася ночувати вдома у Еми. «Ви знаєте, скільки разів я брехав своїй дружині за всі роки, що ми в шлюбі? Я міг би порахувати їх на пальцях однієї руки. І три з них будуть про те, скільки я програв у покер, який організовує ввечері по четвергах, голова мого факультету. Подібного цьому не було нічого, і за якихось три години я буду змушений з'їсти заварену мною кашу». Звичайно, Ден з Джоном знали, що він сказав про Абру. І як збентежило Люсі безупинне повторення її чоловіком слів про те, що справа надто важливо і складна, щоб довіряти її телефону. Вони обидва були в кухні, коли він їй телефонував, але він потребував балачки йому треба було поділитися, як це зветься в жаргоні Аа. Джон взяв на себе всі відповіді, яких вимагала бесіда, докидаючи Ага. Я так і знав та розумію. У якийсь момент Дейв перервався і озирнувся на заднє сидіння. «Господи, всемилостивий, ви там спите?» «Ні», – відповів Ден, не розплющуючи очей. «Я намагаюся увійти в контакт з вашою дочкою». Це зупинило монолог Дейва. Тепер залишився тільки гугіт коліс Сабурбена, який мчав на південь по шосе номер 16, повз десятки маленьких містечок. Рух на дорозі був нещільним, і Джон зачепився стрілкою спідометра за постійні 60 миль на годину. Щойно двосмужна траса перетворилася на чотирисмужну. Ден не робив спроб догукатися до Абри. Він не мав певності, що з цього буде якась користь. Натомість він намагався повністю розкрити свій мозок, перетворитися на пост прослуховування. Він ніколи не робив такого раніше, і перспективи були непевними. Це було, як одягнути найпотужніші в світі навушники. Йому здавалося, він чує якесь постійне низьке шурхотіння, і він гадав, що це відзвуки людських думок. Він тримав себе в готовності почути десь у тому монотонному прибійному шурхоті її голос, не покладаючи великих надій, але що іще він міг зараз зробити. Це трапилося невдовзі по тому, як вони проїхали через перші застави на платній магістралі «Сполдінг», коли до Бостона вже залишилося якихось 60 миль. От тоді-то він її нарешті і оловив. Де не? Тихенько, але чутно. Спочатку він подумав, що це його уява, сприйняття бажаного за дійсне, але все одно повернувся в тому напрямку, намагаючись звузити своє зосередження до єдиного пошукового променя. І воно надійшло знову, трохи голосніше цього разу. Воно було реальним, це була вона. Де, не прошу? Вона була під наркотиком, а вже ж, і він ніколи не пробував учинити чогось бодай віддалено подібного тому, що мусить бути зроблено наступним. Але Абра це вже робила. Вона покаже йому спосіб, хоч млосно вона, хоч ні. «Абро, штовхай, ти мусиш мені допомогти». «Допомогти що? Допомогти як?» «Мінькі, м?» «Допоможи мені обернути світ». Дейв на пасажирському сидінні рився у чашко-тримачі, нашукуючи монети для наступної дорожньої застави, коли позаду нього заговорив Ден. Хоча майже, напевне, це був не Ден. «Просто дай мені ще одну хвильку». «Я мушу поміняти тампон». Сабурбен мотнуло, коли Джон аж підскочив сідьма і смикнув кермо. «Що за чорт?» Дейв розклацнув на собі ремінь безпеки і вертнувся, ставши на коліна, щоб подивитися на чоловіка, який лежав на задньому сидінні. Повіки Дена були напівприкриті, але коли Дейв покликав Абру на ім'я, вони розплющились. «Ні, тато, не зараз, я мушу допомогти, я мушу спробувати». Деново тіло скорчило. Одна рука підскочила вгору, витерла губи жестом, що його Дейв бачив тисячі разів, і знову впала. «Скажи йому, що я казала йому не називати мене більше так. Скажи йому». Денову голову почало ломити на бік, поки вона не вляглася на плече. Він просто гнав. Руки в нього безладно смикались. «Що відбувається?» – прокричав Джон. «Що я мушу робити?» «Не знаю», – відповів Дейв. Він потягнувся між сидіннями, взяв доньку за одну з її заломлених рук і міцно тримав. Вези, промовив Ден, просто вези. Потім тіло на заднім сидінні почало вигинатися і сіпатись. Абра почала кричати новим голосом. Він знайшов канал між ними, слідуючи за повільною течією її думок. Він побачив кам'яне колесо, бо його візуалізувала Абра, але сама вона була надто слабкою і дезорієнтованою, щоб його зрушити. Вона докладала всіх сил, які змогла зібрати, аби лише тримати відкритим свій кінець прогону. Так він зміг увійти в її розум, а вона в його. Але здебільшого він усе ще залишався в Сабурбені, де фари зустрічних машин перебігали по стібаній стелі. Світло, темно, світло, темно. А колесо було таким важким. Звідкись почувся стукіт і голос. «Виходь, Абро, час минув, пора рушати!» Це її налякало, і в неї знайшлося ще трішечки додаткової сили. Колесо почало рухатись, втягуючи його глибше у пуповину, що поєднувала їх. Це було найдивовижніше відчуття з усіх, які переживав Ден у своєму житті. Звеселяюче, попри всю жахливість ситуації. Десь там, на далекій відстані, він почув, як Абра каже. «Просто дай мені ще одну хвильку, я мушу поміняти тампон». Дах Джонового Сабурбена почав повсти геть. «Обертатися геть». Далі темрява відчуття перебування в якомусь тунелі, де в нього навіть вистачило часу подумати. Якщо я заблукаю тут, я ніколи не зможу звідси вибратися. Я закінчу десь у якомусь психіатричному закладі ставром безнадійного кататоніка. Але потім світ поповз на місце. Тільки воно не було вже тим самим місцем. Сабурбен зник. Ден опинився у смердючому туалеті з нечистими синіми кахлями на підлозі і оголошенням біля рукомийника. «Вибачте, вода тільки холодна». Він сидів на унітазі. Не встиг він навіть подумати про те, що треба встати, як двері вибухово розчахнулись, аж тріснуло кілька старих кахлин, і досередини швидко ввійшов якийсь чоловік. Виглядом близько 35 з абсолютно чорним зачесаним назад волоссям, з грубим, але по-своєму вродливим, якоюсь кістлявою карбованістю обличчям. У руці він тримав пістолет. «Поміняти тампон, кажеш, ж, е промовив він. «Звідки він у тебе взявся, волоска, Ховала у себе в кишені штанів?» «Хіба що так, бо твій рюкзак залишився далеко звідси». «Скажи йому, що я казала йому не називати мене так більше». Ден сказав, «Я тобі казала не називати мене так більше». Рук застиг, дивлячись на дівчину, яка сиділа на унітазі, похитуючись з боку в бік. Хитає її через наркотик, це ясно». Але що це вона таке говорить? Це також від зачмелення? Що сталося з твоїм голосом? Він у тебе наче не зовсім твій. Ден спробував здвигнути дівчинковими плечима і спромігся тільки смикнути одним з них. Рук ухопив абру за руку і ривком звів Дена на абрені ноги. Це було боляче, і вона скрикнула. Десь за милі і милі звідси хтось ледь чутно закричав. «Що відбувається? Що я мушу робити?» «Вези», – сказав він Джону, той час як Крук потягнув його крізь двері, просто вези. «О, я повезу, а вже ж», – відповів Крук і силою увіпхнув Абру до пікапа, під бік хрипучого Біллі Фрімена. А потім ухопив жмут її волосся, намотав собі на кулак і потягнув. Ден заверещав Абриним голосом, розуміючи, що цей голос не зовсім її. «Майже, проте не зовсім». Крук чув різницю, але не розумів, у чому справа. От жінка в капелюсі зрозуміла би, це саме жінка у капелюсі ненавмисно показала абрі трюк «Змінь бою розумами». Але перш ніж ми помчимося, ми досягнемо розуміння. Більше жодної брехні, ось яке мусить бути розуміння. Наступного разу, якщо ти збрешеш своєму татусеві цей старий ган, що мені тут хропе, стане мертвим м'ясом, і я не витрачатиму на нього мікстуру. Я з'їду на якийсь дачний путівець і пущу йому кулю в черево. Так, це триватиме довше, щоб ти наслухалася його криків, ти все зрозуміла? Так, прошепотів Ден. Дівчинко, я на це дуже збіса сподіваюся, бо не жую одну і ту саму жуйку двічі. Круг затріснув двері і швидко пішов навкруг машини на водійське місце. Ден заплющив абрені очі. Він думав про ложки на святкуванні Дня народження про відкривання і закривання шухляд, про це також. Абра була надто слабкою фізично, щоб боротися з чоловіком, який вже сів за кермо і заводив двигун, але частина її була потужною. Якщо він зможе знайти цю частину, частину, яка рухала ложками і відкривала шухляди, і грала музику ні звідки, частину, яка писала на його класній дошці за милі й милі звідси, якщо він зможе її знайти, а потім ще й зможе нею керувати... Як Абра була візуалізувала собі жінку-воїна зі списом на жеребці, так Ден візуалізував тепер комутаційний блок, що міститься в якійсь кімнаті на стіні. Якісь його регулятори керують її ногами, якісь руками, якісь стинанням плечей. Проте значно важливішими були інші. Він мусить змогти їх потягнути, він має в собі принаймні почасти ту саму електричну схему. Пікап поїхав спершу задом, потім розвернувся – за якусь мить вони знову опинилися на дорозі. «Оце правильно», – промовив Круг. «Спи собі. Про що так чорту думала там, що збиралася зробити? Стрибнути в унітаз і змити себе?» Його слова затухли, бо знайшлися регулятори, які шукав Ден. Особливі регулятори такі, що з червоними ручками. Він не знав, чи вони насправді існують там, чи під'єднані до абрених сил, чи це він просто грається в якийсь ментальний паціянц. Він знав тільки, що мусить спробувати. «Засяй!» – подумав він і потягнув їх усі. Пікап Біллі Фрімана уже від'їхав миль за шість чи сім від автозаправки, рухаючись у західному напрямку крізь темряву сільського Вермонту, коли Крук відчув перший біль. Це було так, ніби маленькою срібною дужкою йому окільцювало ліве око. Кільце було холодним, давило. Круг підняв руку, щоб його торкнутися, але ще до того воно встигло сковзнути правіше, заморозивши йому перенісся, наче уколом Новокаїну. А тоді охопило також і праве око. Відчуття, ніби при очах металевий бінокль. Або на очах кайданки. Тепер в нього почало дзвонити у лівому вусі і раптом задерев'яніла ліва щока. Він повернув голову і побачив, що дівчинка на нього дивиться. Широко розплющеними очима, не змигаючи. Вони ані трішки не здавалися причмеленими. Більше того, вони не здавались її очима. Вони виглядали старшими, мудрішими і такими ж холодними, як зараз його обличчя. Зупини машину. Круг одягнув на голку ковпачок і відклав шприц, але так само тримав у руці пістолет, який був витяг з-під сидіння, коли вирішив, що вона занадто довго затримується в тій сральні». Він його підняв, збираючись націлити на старого, щоб змусити її перестати робити те, що вона оце задумала робити. Але відразу ж у його руці з'явилося відчуття, ніби її занурили в крижану воду. Пістолет важчав П'ять фунтів, потім десять фунтів, які відчувалися ніби всі двадцять п'ять. Щонайменше двадцять п'ять. І поки він силувався його підняти, його права ступня прибралася з педалі газу F-150 – а ліва рука повернула кермо так, що пікап знесло з дороги, і він покотився по м'якому узбіччю, поступово сповільнюючись з правими колесами понад самісіньким рівчаком. «Що це ти робиш мені?» «Та на що ти заслуговуєш, татку?» Пікап врізався у повалену березу, розколовши її надвоє, і зупинився. Дівчина і старий були пристебнуті ременями, але круг про свій забув. Його кинуло вперед на кермо, надавивши на клаксон. Поглянувши вниз, він побачив, що автоматичний пістолет старого повертається в його руці, дуже повільно повертається в його бік. Такого не мусило статися. Наркотик мусив її вгамувати. Чорт, наркотик її і вгамував був, але щось відбулося у тому туалеті. Хто там не є за цими холодними очима, він, курва, абсолютно тверезий і жахливо сильний. Роза, Розі, ти потрібна мені. «Не думаю, щоб вона тебе почула», – промовив голос, що не був голосом Абри. «У тебе є деякі здібності сучити вибратку. Але я не думаю, щоб ти мав бодай якийсь талант до телепатії. Я думаю, коли тобі потрібно побалакати зі своєю коханкою, ти користуєшся телефоном». Докладаючи всіх своїх сил, Крук почав повертати Глок назад, на дівчину. Тепер той, здавалося, важить 50 фунтів. Жили на в Крука, випнулися тросами. Краплі поту виступили в нього на чолі. Одна набігла в око, пекуча, і Крук її зморгнув. «Я застрелю твого дружка», – сказав він. «Ні», – сказала особа в абриному тілі. «Я тобі не дозволю». Але Крук бачив, що вона вже втомлюється, і це подарувало йому надію. Він вклав все, що мав у націлення дула на груди Ріп Ван Вінкла, і вже майже досяг бажаного – коли пістолет знову почав розвертатися назад. Тепер він почув, що мала сучка почала задихатися. Чорт він теж! Вони хекали разом, немов марафонці, що наближаються до фінішу пліч-опліч. Проїхала якась машина, не вповільнюючи швидкості. Жоден з них її не помітив. Вони дивилися один на одного. Круг опустив ліву руку до правої, щоб обома тримати пістолет. Тепер той повертався трохи легше. Він перемагає її хвала Богові! «Але його очі, господи!» «Біллі!» – закричала Абра. Білі допоможи зараз трішки!» Білі пирхнув. Очі його розплющились. «Що?» Круг на мить відволікся. Сила, яку він був зібрав, послабшала, і пістолет відразу ж почав повертатися назад на нього. Руки в нього були холодними-холодними. Ті металеві кільця вдавлювалися йому в очі, загрожуючи перетворити їх на желе. Пістолет вистрелив уперше, коли був між ними – Пробивши дірку в приладовій панелі, зразу ж понад радіоприймачем, Білі стрепенувся, прокидаючись цілком, змахнувши руками обабіч себе, як та людина, що виривається з якогось кошмару. Однією він поцілив абрі в скроню, другою в груди круку. Кабіну пікапа заповнював синій дим, і запах горілого пороху. Що це було? Що це з біса таке? Бу... круг загарчав. Ні, сучка, ні. Він хитнув пістолет назад на абро. І зразу ж відчув, що її контроль зсунувся. Це той удар в скроню. Круг побачив збентеження і страх в її очах і дико зрадів. «Мушу вбити її, не можу подарувати їй другого шансу. Але тільки не пострілом в голову, в живіт. І тоді я висмокчу її до...» Біллі плечем двигунув крука вбік. Пістолет смикнувся вгору і знову вистрелив, цього разу пробивши дірку в даху просто в абри над головою. Перш ніж Круг устиг його знов опустити, Величезні руки вхопили його за зап'ястя. У нього вистачило часу усвідомити, що його суперник приклав зараз лише дрібку сили з тієї, що мається під його орудою. Паніка відімкнула величезні, лебонь навіть незнані резерви. Цього разу, коли пістолет повернувся на крука, його зап'ястки хруснули, мов пучечки гілочок. На мить він побачив одне чорне око, що дивилося вгору на нього. І в нього вистачило часу на єдину думку. «Розі, я кохаю, то...» Сліпучо-білий спалах, потім темрява. За чотири секунди від татка Крука вже не залишилося нічого, крім його одягу. Духоголовий стів, червона баба, кривий член іскнара Г, грали якусь хаотичну партію в Канасту, в баундері, який був спільним житлом брудного філа іскнари, коли почали лунати крики. Всі четверо були на нервах. Всі правдиві перебували в напруженні, тож зразу кинули свої карти і побігли до дверей. Всі висипали зі своїх кемперів, і авто домів подивитися, в чому справа. Але всі зупинилися, побачивши розу циліндр, яка стояла в яскравому жовто-білому світлі ліхтарів, що оточували Оверлук Лодж. Очі в неї були безумні. Вона смикала себе за волосся, немов пророк зі старого заповіту, мордуючись якимось злим видінням. Та ще мала сука вбила мого крука. Пронизливо лементувала вона. «Я вб'ю її, я вб'ю її! І з'їм її серце!» Зрештою вона впала на коліна, ридаючи собі в долоні. Весь правдивий вузол стояв ошелешений. Ніхто не знав, що казати або робити. Нарешті тиха Сарі пішла до неї. Роза з силою відштовхнула її геть. Сарі упала на спину, підвелася і негайно знову повернулася до Рози. Цього разу Роза поглянула вгору і побачила свою самозвану втішницю, жінку, яка цього неймовірного вечора також втратила когось їй дорогого. Вона обійняла Сарі так сильно, що правдиві навкруг них почули, як в тієї затріщали кістки. Але Сарі не пручалася, і невдовзі обидві жінки, допомагаючи одна одній, підвелися на рівні. Роза перевела погляд з тихої Сарі на велику Мо, потім на важку Мері і мітку Чарлі. Було таке враження, ніби вона їх уперше побачила. «Ході, Моросі промовила: мов, у тебе стався шок, тобі треба ля- ні". Вона відступила від тихої Сарі і ляснула себе долонями по обличчю, таким потужним подвійним сплеском, що з голови в неї злетів циліндр. Вона нахилилася його підняти, а коли знову роззирнулася навкруги на правдивих, трохи здорового глузду вже повернулася до її очей. Вона подумала про Дизеля Дага і ту команду, яку була послала зустріти Татка з дівчинкою. «Мені треба зв'язатися з дизом. Сказати, щоб він з Філом і Енні розвертались назад. Нам треба бути разом. Нам треба прийняти духу, багато духу. Щойно ми зарядимося, ми дістанемо ту курву». Вони тільки дивилися на неї з обличчями стривоженими, непевними. Вигляд тих переляканих очей і тупих роззявлених ротів її збісив. «Ви сумніваєтеся в мені?» Тиха Сарія підібралася їй під бік. Роза відштовхнула її з такою силою, що Сарі знову мало не повалилася. Хто сумнівається в мені, нехай вийде наперед». «Ніхто не сумнівається в тобі, Розі», – почав духоголовий стів. «Але, може, нам варто облишити це?» Він говорив обережно і намагався не зустрітися з Розою очима. «Якщо круг дійсно пропав, це значить п'ятеро мертвих. Ми ніколи не втрачали п'ятьох за один день, ми ніколи не втрачали навіть две...» Роза зробила крок вперед і Стів миттю відступив назад, зіщулившись так, що плечі прикрили йому вуха, наче дитина, яка чекає удару. «Ви хочете тікати від однієї духоголової дівчинки? Після всіх цих років ви хочете підібгати хвости і тікати від якоїсь мугирки?» Ніхто їй не відповів. Стіву хотілося цього найменше, але Роза побачила правду в їхніх очах. Вони дійсно боялися. Вони мали багато добрих років, жирних років. Років легкого полювання. Тепер вони наштовхнулись на когось, хто має не тільки екстраординарний дух, але й знає про них, хто саме вони такі і що вони роблять. Замість мститися за татка Крука, який опліч рози провадив їх крізь добрі й погані часи, вони бажали забрати собі між ноги хвости і зі скавчанням бігти геть. В цієї миті їй хотілося вбити їх усіх. Вони це відчули і посунулися, човгаючи далі, звільняючи перед нею простір. Всі, окрім тихої Сарі, яка дивилася на Розу немов загіпнотизована, з відпалою щелепою, Роза вхопила її захирляві плечі. «Ні, Розі пискнула Моне, роби їй боляче!» «А ти як, Сарі? Мале дівчисько винно убивстві жінки. Яку ти кохала, ти теж хочеш втекти?» «Ніп», – відповіла Сарі. Очі її дивилися вгору, в розині очі. Навіть зараз, коли геть усі дивилися на неї, Сарі здавалася лише трохи істотнішою затінь. «Ти бажаєш відплати?» «Топ», сказала Сарі, а тоді віп пи У неї був тихесенький голос, майже без голоса, і дефекти мовлення, але вони всі почули її, і всі зрозуміли, що вона сказала. Роза озирнулася нарешту. «Для тих з вас, які не бажають того, чого бажає Сарі, які хочуть просто впасти на пузо», і поплазувати геть. Вона повернулася до великої мови, вхопила жінку за її пухку руку. Мо перестрахано вискнула і спробувала вирватись. Роза утримала її при місці і підняла її руку так, щоби бачили всі. Рука була поцяткована червоними плямками. «Від цього ви зможете відплазувати». Бурмочучи, вони зробили ще пару кроків назад. Роза сказала, «Воно в нас». «Більшість з нас здорові!» – вигукнула ніжна Террі Пікворд. «Сама я здорова, ані цяточки на мені!» Вона простягнула свої гладесенькі руки на оглядини. Роза обернула погляд своїх палаючих повних сліз очей на Террі. «Зараз! Але чи це надовго?» Ніжна Террі нічого не відповіла, але відвернула обличчя. Роза, обіймаючи однією рукою Сарі, обдивилася всіх. Горіх казав, що та дівчинка може бути нашим єдиним шансом на позбавлення від цієї хвороби. Перш ніж вона інфікує нас усіх. «Хтось тут знає, щось краще. Якщо хтось знає, нехай скаже. Ніхто не виступив. Ми почекаємо, поки повернуться Діз, Енні і Брудний Філ. Потім ми приймемо духу. Найбільше духу, ніж будь-коли. Ми спорожнимо балони. Здивовані погляди і ще більш збентежене бурмотіння були відповіддю на це». Чи вони думають, що вона сказилася? Нехай думають. Не тільки кір роз'їдає правдивий вузол, його єсть страх, а це набагато гірше. Коли ми будемо всі разом, ми пройдемо крізь цикл. Ми станемо сильніші. Лот сам ханті, ми обрані, хіба ви це забули? Сабатха ханті, ми правдивий вузол, і ми тривки. Кажіть за мною. Її очі металися по них. Кажіть же. Вони проказували, з'єднавши руки, ставши в коло. «Ми правдиві вузол митрівки!» Трохи рішучості з'явилося в їхніх очах. Трохи віри. Тільки в півдюжини з них вже проявилися плямки. Врешті-решт час іще мався. Роза з тихою Сарі вступили в коло. Террі з бабою роз'єднали руки, щоб дати їм місце. Але Роза повела Сарі в центр кола. Під світлом ліхтарів тіла обох жінок відкидали численні тіні, наче шпиці в колесі. «Коли ми станемо сильними...» Коли станемо знову одним цілим, ми знайдемо її і вхопимо її. Я вам кажу це як ваш лідер, і навіть якщо її дух не вилікує хворобу, що пожирає нас, це буде кінцем тієї гнилої». І тут дівчинка заговорила в голові Рози. Роза не могла бачити лютої усмішки Абри Стоун, але могла її відчути. «Не завдавай собі клопоту, приїжджати до мене, Роза!» На задньому сидінні Джонового Сабурбена Ден Торренс Ясно промовив абриним голосом чотири слова Я приїду до тебе. Біллі, білі. Білі Фріман дивився на дівчину, яка балакала не зовсім як дівчина. Він придивився, підібрався, потім придивився знову, провів долонею собі по обличчю, повіки в нього були важкими, а думки якимись ніби склеєними докупи. Він нічого не міг второпати. Зараз був не день, і вони, хай йому чорт точно не були більше на абриній вулиці. «Хто стріляв, і хто насрав мені в рота? Господи Ісусе!» «Біллі, ти мусиш прокинутися?» «Ти мусиш!» «Ти мусиш повести машину», ось що хотів сказати Ден, але Біллі Фрімен не збирався нічого нікуди вести. «Не зараз, ні». Очі в нього знову відпливли, заплющуючись розсинхронізованими повіками. Ден послав Абрин Лікоть в бік старому і так знову привернув його увагу, на певний час принаймні. Пари затопили світлом кабіну пікапа, Наближався ще один автомобіль. Ден затамував абрин подих, але й ця машина промчала повз них, не стишуючи швидкості. Можливо, якась жінка сама, можливо, торговець якийсь поспішає додому. Недобрий самаритянин. Хто б він не був, і це було добре для них, але втретє, їм може так уже не пощастити. Сільські люди здебільшого привітні, не кажучи вже про те, що цікаві. «Не засинай», – сказав він то ти насправді запитав Біллі, намагаючись навести фокус на дитину, але це було неможливо. Бо ти говориш голосом аж ніяк неабреним. Складно пояснити наразі, просто намагайся зосередитися на тому, щоб не заснути. Ден виліз із машини і обійшов її до водійських дверей, дорогою кілька разів зашпортавшись. Її ноги, що здалися такими довгими в день їхнього знайомства, були такими з біса коротенькими. Він тільки й надіявся, що в нього не буде... Достатньо часу, щоб до них звикнути. На сидінні лежав одяг Крука. Його парусинові туфлі стояли на брудному підложному килимку. З них звисали шкарпетки. Кров і мозок, що заляпили, було його сорочку і піджак, вициклилися з дійсності, але залишили по собі вологі плями. Ден зібрав усе це і після коротких роздумів додав туди ще й пістолет. Йому не хотілося з ним розлучатися, але якщо їх зупинять... Він поніс згорток горток наперед пікапа і поховав його під наметом старого листя. Потім вхопив уламок поваленої берези, в яку був урізався F-150, і затягнув його на місце поховання. Це була важка робота абриними руками, але він упорався. Виявилося, що він не може просто вступити в кабіну. Йому довелося підтягуватися туди, вхопившись за кермо. А коли нарешті опинився за кермом, Ступні його ледве-ледве не сягали педалей. Гадство! Біллі видав знаменитого хропака, і Ден знову штовхнув його ліктем. Біллі відкрив очі і озирнувся довкола. «Де ми, той парубок мене чимось підтруїв, а тоді, гадаю, я ще трішки посплю». У якийсь із фінальних моментів смертельної боротьби за пістолет так і не відкрита, пляшка Фанти упала на підлогу. Ден нахилився, підняв її, потім затримав абрені пальці на кришці – Загадавши, що буває з газованою водою, коли її добряче струснути. Звідки лязь до нього заговорила Абра. «Невже!» І вона усміхнулася, але ця усмішка не була злою. Ден подумав, що це добре. «Ви мусите не дати мені заснути», – промовив голос устами Дена. Тому Джон з'їхав по відгалуженню на Фоксран, припаркувавшись там якомога далі від кола. Там вони з Дейвом, підтримуючи з двох боків, водили туди-сюди Денове тіло. Він був наче п'яний у кінці важкого для себе вечора. Раз у раз його голова падала на груди, щоб потім знову підсмикнутись угору. Обидва чоловіки по черзі розпитували його, що трапилося, що відбувається зараз і де це відбувається, але Абра лише хитала деновою головою. «Руку колов мене в руку перед тим, як дозволити мені піти до вбиральні. Все решта в тумані, а тепер ж мені треба зосередитись». Під широке коло навкруг Джонового сабурбена рот Дена розплився в усмішці, і він видав характерне для Абри хихотіння. Дейв повз їхнього човгаючого, спотекливого підопічного запитально подивився на Джона. Джон, знизавши плечима, похитав головою. «Невже, – промовила Абра, – газировка!» Ден нахилив пляшку і зняв кришку. Оранжевий струмінь під високим тиском вдарив біллі в обличчя. Він кашляв і відпльовувався, проте наразі сонливості як не було. Господи, дитино, навіщо ти це робиш? Це ж подіяло, хіба не так? Ден вручив йому все ще шипучу воду. Решту влий собі в горло. Вибач, але тобі не можна більше засинати, як би тобі цього не хотілося. Поки Біллі, перехиливши пляшку, поглинав содову, Ден нахилився і знайшов важіль регулювання сидіння. Він потягнув його однією рукою, одночасно смикаючи іншою за кермо. Сидіння стрибнуло вперед. У результаті Біллі хлюпнув фантою собі на підборіддя і пробурмотів фразу з тих, що їх дорослі зазвичай не промовляють у присутності юних дівчаток з Нью-Гемпширу. Але тепер абрені ноги сягали до педалей. Ледь-ледь. Ден рушив пікап заднім ходом і так повільно заткував, виводячи його навскоси на дорогу. Коли вони вже опинилися на асфальті, він з полегшенням зітхнув. Застрягти в канаві при глухому вермонському шосе – це не вельми просунуло б уперед їхню справу. «Ти знаєшся на тому, що зараз робиш?» – запитав Біллі. «Так, робив це все життя, хоча була невеличка перерва в часі, коли штат Флорида забрав у мене права. Я на той час перебував у іншому штаті, але є одна така дрібничка, що зветься принципом юридичної взаємності. Заборона п'яницям подорожувати по всій нашій великій країні». «Ти Ден! «Винний по всіх пунктах», – сказав той, вдивляючись поверх керма. «От аби була якась книжка, на яку можна було б сісти, але оскільки книжки він не має, йому залишається робити все, що змога, і то, якомога краще». Він вімкнув першу передачу і поїхав. «Як ти забрався всередину неї?» «Не питай». Круг був казав щось, й тільки подумав, де не знав, як саме це було. Про дачні дороги і приблизно через чотири милі по шосе номер 108 вони побачили путівець з прибитим до сосни дерев'яним щитом, на якому був напис «Щаслива місцинка Боба і Дот». Якщо це не була дачна дорога, то їх взагалі не існувало. Ден завернув туди, руки абри раділи гідропідсилювачу керма і ввімкнув дальнє світло. За чверть милі далі просіку перегороджував важкий ланцюг, на якому висіло Далебі менш благодушне застереження. Заборонено. Ланцюг – це добре. Це означало, що Боб і Дот цього вікенда не влаштовують у своєму щасливому містечку якоїсь виїзної вечірки, а чверть милі поодаль від шосе достатньо для забезпечення їм приватності. Був там іще один бонус – Кульверт, з якого струменіла вода. Він вимкнув фари і двигун. Потім обернувся до Біллі. «Бачиш оту трубу?» «Іди змий фанту собі з обличчя, добре вмийся, б тобі треба позбавитися сонливості, якомога краще протверезіти». «Я не сонний», – сказав Біллі. «Недостатня. Намагайся не намочити собі сорочку. А коли це зробиш, причеши волосся, тебе чекає вихід на публіку». «Де ми?» «Вермонт. Де той парубок, що мене викрав?» «Мертвий». І з чортами упокій вигукнув Біллі. «І потім після миті роздумів. Як щодо тіла, де вона?» Причудове питання, але не те, на яке Денові хотілося відповідати. Чого йому хотілося? Щоб усе це закінчилося? Все це виснажувало і дезорієнтувало, як тисяча чортів. Зникло, це все, що тобі достатньо знати, але ж не зараз. Вимий собі обличчя, потім пройдися кілька разів туди-сюди по дорозі, помахай руками, глибоко подихай, щоб був ясний, як скло. У мене голова як та курва болить. Дена це не здивувало. «Коли повернешся, наша дівчинка, мабуть, знову стане дівчинкою. Отже, тобі доведеться кермувати. Якщо достатньо протверезієш, щоби пристойно виглядати, поїдеш до найближчого міста, де є мотель, і зупинишся в ньому. Ти подорожуєш зі своєю онучкою, второпав. Його сказав Біллі. Моя онучка, Абі Фрімен. Щойно там оселишся, подзвониш на мій мобільний. Бо ти будеш там, там, де решта тебе зараз». «Правильно». Це ж закреп тями вищої проби, друзяко. Так, сказав Ден, безумовно так воно і є. І наша справа – розкріпити цей закреп. Окей, яке тут найближче місто? Не маю уявлення. Я не хочу, щоб ти вскочив у якусь халепу на дорозі, Біллі, якщо ти не провітриш собі мозок достатньо, щоб зі швидкістю миль 20-30 за годину повести машину, а потім оселитися в мотелі без того, щоб хлопець на реєстрації – Викликав копів, вам заброю доведеться провести ніч у кабіні цього пікапа. Без комфорту, але в безпеці. Біллі прочинив двері з пасажирського боку. «Дай мені десять хвилин, я зможу справити затверезого. Робив таке й раніше». Він підморгнув дівчинці за кермом. «Я працюю у Кейсі Кінгслі. Ненавидить пияцтво, пам'ятаєш?» Ден дивився, поки він підійшов до Кульверта і став там на коліна, а потім заплющив абрені очі. На парковці торговельного центру біля Ньюінгтона Абра заплющила Денові очі. «Абра, я тут. Ти не спиш? Типу того. Нам треба знову обернути колесо, ти зможеш мені допомогти?» Цього разу вона могла. «Відпустіть мене, хлопці!» – промовив Ден. Голос у нього вже був власним. «Зі мною все гаразд, мені так здається». Джон з Дейвом його відпустили, готові підхопити знову, якщо він похитнеться, але цього не відбулося. Що відбулося, це обмацування себе ним. Волосся, обличчя, груди, ноги. Потім він кивнув. Йо, сказав він, я тут. Він роззирнувся. Де це ми? Ньюінгтонський торговельний центр, відповів Джон. Приблизно миль за 60 від Бостона. Окей, гайда знову в дорогу. Абра, промовив Дейв, що аброю за Аброю? З все добре. Повернулася туди, де вона мусить бути. Вона мусить бути вдома, оголосив Дейв. І то більш ніж з однією ноткою обурення у своїй кімнаті. Спілкуватися в мережі зі своїми друзями або слухати тих тупих хлопчаків довколишніх з айпода. «Вона і є вдома», – подумав Ден. «Якщо тіло людини – це її дім, то вона саме там. Вона зараз з Біллі, Біллі про неї подбає. А як щодо того, який її викрав, той круг?» Ден затримався біля задніх дверей Джонового Сабурбена. Він не мусить вас більше турбувати. Про кого ми мусимо турбуватися – це про Розу. Мотель «Корона» містився вже за кордоном Вермонту в Краунвіллі, штат Нью-Йорк. Це був ветхий заклад з блимаючою неоновою вивіскою на фронтоні, на якій прочитувалося Will ні номе и та «Багато-ка-ел-них-ка-алів» – близько 30 парковочних місць, де стояли тільки 4 машини. Чоловік за конторкою був опливаючою горою жиру, зав'язаним на потилиці у хвіст волоссям, кінець якого сягав десь половини його спини. Він просмикнув подану йому Біллі картку віза і видав їм ключі від двох номерів, не піднімаючи очей від телевізора, де дві жінки на червоному оксамитовому дивані захоплено обмацували одна одну. «Вони сумісні?» – запитав Біллі. А потім знову глянувши на тих жінок, «Тобто суміжні?» Йо-йо, всі суміжні, лише двері відкритим, дякую. Він проїхав повз ряд ганків до номерів 23-24 і припаркував пікап. Абра згорнулася на сидінні, поклавши голову собі на руки і міцно спала. Біллі відімкнув кімнати, вімкнув світло і відчинив, поєднуючи їх двері. На його око номери були пошарпані, проте не цілком вбогі. Все, чого йому зараз хотілося, це й мобом нарешті тут зупинитися і йому заснути. Бажано годин на десять. Він рідко почувався старим, але зараз почувався древнім. Абра ледь-ледь прокинулася, коли він клав її на ліжко. «Де ми?» «Краунвілл, штат Нью-Йорк. Ми в безпеці, я буду в сусідньому номері». «Я хочу до тата і до денна, «Скоро», сподіваючись, що він щодо цього правий. Її очі заплющились, потім повільно розплющились знову. «Я говорила з тією жінкою, з тією сукою». «Справді!» – Біллі уявлення не мав, про що мова. «Вона знає, що ми зробили, вона це відчула, і їй це болить!» Сталевий вогник зблиснув на мить в абрених очах. Біллі подумав, що це, як побачити промінчик сонця в кінці холодного, хмарного, лютневого дня. «Я рада!» «Спи, серденько!» Тим холодним зимовим світлом все ще було осяєне її бліде втомлене обличчя. «Вона знає, що я прийду по неї!» Білі хотів було прибрати волосся, що впало їй на очі, а потім подумав, а якщо вкусить. Мабуть, це було глупство, але цей вогник в її очах. Його мати іноді і такою бувала, якраз перед тим, як дати волю своєму норову і відшмагати когось із дітей. Тобі стане краще вранці. Мені й самому хотілося б повернутися цієї ж ночі. Я певен, твій тато того самого хотів би. Але я не годний вести машину. Щастя вже, що я аж сюди її довів і не злетів з дороги. Мені б хотілося поговорити з мамою і татом. Власні мати і батько Біллі, аж ніяк не кандидати на звання батьків року, навіть у найкращі свої моменти, давно померли. І йому хотілося тільки заснути. Він тоскно подивився крізь прочинені двері на ліжко в сусідньому номері. Скоро, але поки ще ні. Він витяг свій мобільний і розкрив його. Той продзвонив двічі, і далі Біллі вже говорив з Деном. За кілька митей він передав слухавку Абрі. «Твій батько! Гайда то гайда!» Абра вхопила телефон. «Тату! Тату!» Сльозами почали наповнюватися її очі. «Так, я... Перестань, тату, цілком в порядку. Просто така сонна, що ледве можу...» «Очі її розширилися від раптової думки. А з тобою все гаразд?» Вона слухала. Очі Біллі почали склеюватися але він із зусиллям їх розплющив. Тепер дівчина вже гірко ридала, і він трохи ніби зрадів. Сльози пригасили той вогник в її очах. Вона віддала слухавку назад. «Це Ден, він знову хоче побалакати з вами». Він узяв телефон і слухав. Потім сказав. А Броден хоче знати, як ти гадаєш, чи нема тут інших поганців? Достатньо близько, щоб дістатися сюди цієї ночі». «Ні, я гадаю, Круг збирався зустрітися з декількома іншими». Але вони все ще дуже далеко звідси. І вони не зможуть вирахувати, де ми». Вона широчезно позіхнула. Без нього їм це нікому сказати. «Скажіть Дену, що ми в безпеці. І ще скажіть йому, щоб він переконав у цьому мого тата». Біллі переказав ці слова. Коли він закінчив розмову, Абра вже згорнулася на ліжко, підтягнувши коліна до грудей, і тихо сопіла. Біллі дістав з шафи ковдру і вкрив її. Потім підійшов до дверей і перевірив ланцюжок. Подумав і для певності підставив під дверну ручку стілець. Хто про безпеку дбає, біда того оминає, любив приказувати його батько. Роза відкрила сейф під підлогою і витягла один із балонів. Так і стоячи на колінах між передніми сидіннями ERV Cruisera, вона його зірвала і нахилилася ротом над шиплячим ковпачком. Нижня щелепа відвисла в неї аж до грудей, а одне голови Перетворилася на чорну діру, з якої стирчав єдиний зуб. Її очі зазвичай високоглядні, зараз спливли вниз і затьмарилися. Її обличчя перетворилося на скорбну посмертну маску, з під якої явно проступав череп. Вона прийняла духо. Закінчивши, вона поклала назад балон і сіла за кермо свого автодому, дивлячись прямо вперед. Не завдавай собі клопоту приїжджати до мене, Роза, я сама приїду до тебе. Ось що вона сказала. Ось що вона наважилася сказати їй, Розі Оугера, Розі Циліндер. Адже тоді не просто сильна, сильна і мстива. Сердита. «Ну, мовперед, дорогеньке, промовила вона, – і залишайся сердитою. Що ти будеш сердитішою, то нерозважливішою ти будеш. Проїзди побачитися зі своєю тітонькою Розою». Щось тріснуло. Вона подивилася вниз і побачила, що відломила нижню половину керма Крузера. Дух надавав силу. Руки в неї кровили. Роза відкинула геть зазублену пластикову дугу, піднесла долоні собі до обличчя і почала їх облисувати.